Наш чекають на обід. Традиційна чорна Волга повезла її до центра міста. Дорогою пан з місцевих, як личило гречному господареві, показував гостям пам'ятки. Вони минули Петропавлівку. Зверніть увагу. Ліворуч Ермітаж. Перед вами двірцевий міст, а далі Васильєвський острів. Васильівський острів. Софія ляснула себе по чолі. Лист Вікторії. Це ж саме сюди вона повинна була його віднести. А завтра потрібно від'їжджати. От забудько. Весь час пам'ятала, пам'ятала, а як прийшло до діла, забула. Вимкнуло. Ні, вона обов'язково передасть листа. Але ж Вікторія просила зробити це так, щоб череватько не знав куди й кому. Так, знайомим. Навіщо зайві плітки? А як це зробити? Доведеться просити допомоги у Бориса Аркадійовича. Машина довезла їх до маленького ресторанчика із вишуканою кухнею, подали рибу та інші дари моря в різноманітних варіантах. Софія ще не встигла зголодніти пісанічних делікатесів, а тут знову їсти й пити. Заграла музика. Борис Аркадійович запросив Софію до танцю і ніжно обняв за стан. За акордами фортепіано не чути було їхньої розмови. «Борисе Аркадійовичу, мені потрібна ваша допомога. Богине, що бажаєте? Підводного човна? Ракету з ядерною боєголовкою? Бочку квашених ананасів? Саме так. Ананаси я люблю понад усе». Особливо квашені і смажені. Софія грайливо насупила носика. Я серйозно, а ви наче до дитини. Я весь увага. Мені потрібно відвідати родичів у Ленінграді, але так, щоб Степан не знав. Буде виконано. Череватька нейтралізую, на місце привезу, а коли потрібна буде машина їхати назад, зателефонуєте за цим номером. Я сидітиму біля телефону, як ваш вірний пес. Він грайливо загарчав просто їй у вухо. Ой, вчила мене мама не вірити чоловікам. А я, дурненька, все вірю, вірю. Мені можна вірити, як Карлу Марксу. Присягаюсь трьома джерелами марксизму, сидітиму, чекатиму вашого дзвінка. Тільки не беріться. Не жартуйте так, бо й ті мізерні паростки віри зів'януть, не давши плоду. Присягаюсь антидюрінгом. Музика скінчилася. Борис Аркадійович удав, що йому потрібно зателефонувати. Повернувся із стурбованим обличчям. Робота, товариші, навіть у свята робота. Степане Филимоновичу, для вас є важливе доручення. Черватко аж засвітився від щастя, що запопав, От такої довіри. Дорогою Борис Аркадій щось тихо проказав йому на вухо. Степан сотував кожне слово як откровення. Біля дверей якоїсь установи вони висадили сповненого прагнення якнайкраще виконати доручення череватька, і владний над животом його і смертю київський чиновник гукнув у слід я відвезу Софію Андріївну в готель. Коли двері за череватьком зачинилися, Борис Аркадійович поцілував їй руку.